الله الرحمان الرحیم والتزم فیه زلازمو مپزان باندې پدې کې زلازم مو مپزان باندې پدی کتاب کې الله اذكر الا حديثا صحيحا چه زبر ذکر کوم مگر حديث صحيح چون مصنف رحم الله ذا اهل فنون ده او ده ضعيف او صحيح حديث پی جني نذاذ دی فند ماهرین نده منلوا د وحاتی شغ بد واضحو احادیث مبارک او نوی اوازه حد دا معنا دا چې دغې نف به عاموي او دغې نفاده به عوام مخلی مافن او دغې نسبت بهکی شوي وي ایل کوتوب صح هې هغه کتابونو صحی ته ال مشهوراتې مشهور دي. اغم مشهور صحیحین دی بخاری او مسلم شریف او ابو داود او ترمیزی او نسائب نماجا دارنگی مستدرک حاکم او یا نور کتابونا اغیط بے نسبت کوما و اوسود در او په اول د بابونو کې با راولم غر زوم په اول د بابونو کې وا اسدر الابوا فاول د بابونو کې براولم د قران عزیزنا بیااتن کریماتن آیاتুনা کریماثن عزتمن او کریمات و نفیسات توې کیمتی او ته قران اړه خبره کیمتی دا لَكَرَائِمُ الْأَمْوَالِ شِي وَي وَيَا كَوَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ إِذَ ثَمَن مَالُونَ تَوَي وَوَشِحُ مَا يَحْتَاجُ إِلَى زَبْتٍ أَوَازِ حُكُومًا آغَچِ مُحْتَاجُ وي زَبَت تَد كَلِمَاتُنَا چره دل ته د پاسه دوټه کی دي د لان دي دوټه کی دي دا حرف محمل له محمل بی نقطې تویب یا دا لفظ غیر محمل لے او شرحه معنا یا شرح یو معنا خفین چې پاری کې پټوالوی بفا نه تنبی هااتې پقیمتتی کمت سره د تنبی هااتو او, او خبر داروونه و قتو في آخرې حد کله چې بهضوا پ آخردي او حی کې چې مت فون نو فماناহু ماناد د دې بدای اے وی اتفاق کړي شوی دی په دې نو مانا به د رواح البخاری او مسلم چې د دې حدیث روایت امام بخاری او امام مسلم رحمهم الله تعالی کړې ده و ارجوزو می ساتھم ان تم هاذل کتابو ایک دا کتاب پورا شو او تم پدی تی بار لری چې کله ګوردا د مرغ پته نه لګي نو یو شی نیمګړی پاتې شي صبر سمرا علماء کرام دي دا کتابونه لیکلي نو سیسی پوری کتاب لیکل شو مرګ راغله او کتاب پنيمه کې پاتې ده داسې د شلولونو سونو علماء سره شي ځکه تر مرګ د دین په کار کې لګیای نسخو پاکی نمگڑے پاتی شی زومیت ساتم که پورا شیدہ کتاب این یکون سائقا وی بدا بوتلن کے للمعتنی بی ہی چه سو دی کتاب قسط و اراده چه کئی دزدکڑه آب بوزیل الخیراته اغنی کو غور کارونتا چه اغنی بادات تی اقوال دی دی بادات نافال دی حاج له او منې اکون کے بیدل را عن انواع القبائحه دا غ اقسامو ذ ناکار کاروننا لکغلا شوا ذ خزیتوب او سړیتوب نه خلاف کارونشل ول مهلکات او د هلاکت د زایننا هلاکت سبع دی په هلاکت کې نو غرزيږي په کې لکالہ ود عجب نساتی عجب اغه غرور تکبر توي چې د انسان پسینه کې پروت ده خو په خلص نه او تکبر سره په نام وې ناب رازي ریاکارای نه به ساتي وانا شائل اوز سوال کوم اخند غرور نا ان ته ف شي من چې هغه فدهوالی په یوشي سره ددي کتاب نه الله هغهته دینی فده ورسرسله اخلا کې درستول د به د خللا شو نو دغ عمررتې سوال کوم ولی چې ما د پاره دعا دوعا غواړي وال یا او زما د واللی دی نو و او یوزما د استادار د پاره احبابنا او زمو ټول دوستان او ثاول او ټول مسلمانان او ته ای لذ دعای خیر کئ اجمعين ټول او تا او الله چی غدلوی سخا خاونده اعتمادی زما تا کیا دا زما بروسد وَإِلَيْهِ تَفْوِيدُی او دی اللہ تا مکار سپارلی وَإِسْتِنَادِي او زما تا الله دی اللہ تا کافی دے ما تعلیٰ و نعم الوکیل و نرخز موار و محافظ دے و لا حول و لا قوت و لا حول نشت دے او ریدل ده هر کسم گنانا و لا قوتا و نشت دے قوت و طاقت دے نیکو اللہ باللہ مگر دے اللہ پا توفیق دے العزیز چې زوره ورده الحکیم او د حکمت خاوند دی وګور دل الفاظ دل حول ولا قوت الا بالله العزیز الحکیم تاسو لکتابونو کې صحیح روایتو کې تیر شنه او الا بالله العلی العظیم فبازی احادیث و کراغلی خډیره مشهور خبره دادا جدلا حول ولا قوت الا بالله سر العزیز الحکیم راغلی دی نو په صحیح روایاتو کې العزیز الحکیم راغلی اگر چې په روایت کې داسم راغلی شسنگه عل ali azim de ووایو بسم الله الرحمن الرحیم باب الاخلاصي باب د په بیان د اخلاص کې و احدوار او ذا حاضروا له نيتک نو ګره دی کې د اخلاص ذکر کوي او هر عمل په وخت نیت حاضر چې زه هر عمل په ابتدا کې اخلاص وي هي چې دا د سبق زده کول له یا استاد وای چې دا عمره سبق هم پدی کې زموږ مقصد دی نو کنو م ګټل مقصد وي ریاکاری مقصد وي نذا خواري ابسا او بیکار لاړه اکا مقصد په هر یو عمل او ددين په کار کېدای دا خو د مثال په طور زمونږ استاسول الله او د او کار توفی ک را کړی چې تعلیم او تعالم کو داسې هر یو کار کې دی خلاصوي چېره دا د پاره کوم چې معه الله رازیی شي. د دنیا کار کڅوک د دنیا د پاره نو پاری ګنانګاری ګینکه زکاره کار د دنیا لپاره دیو دکان پدینیت کوي چې زما پیسې ډېری شي نوکری کوي کرلریبل کوي کرل اورېبل کوي پدینیت باندې شر زما پیسی ډېری شي یا څوک سکول وای کالج وای ډاکټر انجینیرز ده کوي د پیسو د پاره نو دذغ اعمالو بنیاد دنیا دا نو پتی کې د دنیا نه سو کین او غنه‌ګار ځکه نه وی چې دا کارونه د دنیا خود دین خار دے نو ذیبان الله ملاویږي اوس کچا پدی باندې د بل شینیتو کو ندا بداسیل ک یو سره به خذیده فارالی چوي مکر سپیا کې نشتا نور خلق باغل علی ونی وې په دین الله ملاویږي اوست په دې ټوکړی ډوړی نیتولیکې تپې د تپې سود باغلې نیتولیکې داسې زونه خو الله د باغېر د دینوالو نمور کوي اېتا نو اخلاص به او نیت به حاضر فی جمیل اعمال پټول اعمال او کوالو پټول وی ناګانو کې والاحوال او پټول حالتونو کې البارزهتي والخفيته کارخ کار دي او کې پټي نو پديټول کې با نيت مخيلکه چې زما نيت پدي کې سره پديټول کې با نیت علاوه مساله حل کیږي او دا ګور روزانا شهر ضمانیت څه ده ای رضاکار چې کوم دی کی دا الله دا رضا هغه اخلاص ست دې دا نیšta نودا خبرې بر روزانه مخې لکول غواړي قال الله تعالی فرمایلی دی الله تعالی چې دی وما امرو او هو کممنو کړی شو غویته الله ل عبد الله مګرده چې بعد ته بند ګبه کو د الله او خاالس کوون کې اللهته د خپل ععبته د بند اور علماء علی کلی حدیث کی دنیت ذکر راغ نو علماء کرام علی کلی دی چه نیت د محل زړه دیا اده دی محل په جبه که نده پتولو آمالو که. دی وجن علماءو لکنی چه سوک نتقه ای پا نیت. موس چکه ای ویر نیت تلب. روجه نیت تی وی کڑه کنا. اده حج نیت تی پخلی کڑه کنا. داودس نیت تی کڑه کنا. نده پر دین کې نه راغ دی. نده چوېداد جنازین یت دی او د مزدنیه څه ا څه کوئی پاره کی بیوه څه کوئی په پښتو کی بیوه دنیت محل زړه دی نبی اسلام به اودس کولو مزبې کولو خیرات به کولو رجب نیوا حج کړه خو په نیت نه دی ویره زکه دنیت محل زړه دی د نیت محل څه دی دا نو نیت د فار ابا دا خبره ضروری دی دیو جنطو له اهله علم لیکلي دي چې نیت د دې محل قلب دی وزړه دی فرمایلی دی الله حکم نره کڑے شوه دویتا مگر دا چې د عبادت او بندگی وکید الله مخلصین الله الدین خالص کونکي وې الله تدخل الطاعات او عبادت حنفاء ملان کونکي وې دباطل نہ حقتا حنفاء حنفاء معني و مايلين عن جميل اديان الى دين الاسلام ميلان كون کی وئی دټول دینونو ن دین الاسلام تا ويقيم الصلاه او پابندي بکای دی وَيُؤْتُ الزَّكَاطَ وَرْكَيْبَدْوِي زَكَاطَ وَذَالِكَ دِينُ الْقَيِّمَةَ او دا اغدین دی مزبوط او اغدین دی مستقیم <coughs> وَذَالِكَ دِينُ الْقَيِّمَةَ او دا اغدین دی مزبوط وقال تعالى فرمایلی دی اللہ تعالی چې وجد لَی نال الله لحومها هرگز نرسی گی الله تغو خد دی قربانو د سارو ولازما اوه نووی دی دی ولک انالو التقوا منکم لیکن رسی گی الله تغ پر ازګاری او اخلاص د زړونو د ستا سنا ابن عباس رضی الله نما او امام قرطبی ت ذکر کړي و اي اهل جاهلیت والو باد الله کور لیت پیت کو پاغوینو دو خانو نو مسلمانانو په دې اراده وکړه الله دا یاثر ولي ګلو چ الله په ویناو غوخ سکي الله خستاده زړه دي تقواله ګوري او د زړه دي اخلاص لګوري وقاله تعالی فرمایي دي الله تعالی چوچتولوي دي قلن کو كل ان تخفو ما في صدوركم او فرمایه کپټه ویا غچلی ستاس ودي سينو او تو بدوو یاخ کاره کوی او سرګنده و عله الله نوله پاغې پوهږ اللمین پاغې پوه او پاغې خبردار د یر مومنین بي حف عمر بن الخطاب ابن نوفل ابن عبد العزى عبد الله ابن عبد العزى ابن رياح ابن الله ابن قرط قرط ابن رزاح ابن عدي ابن كعب ابن لعين ابن غالب القريشي العدوي رضي الله تعالى عنه پورا حدیث درته وې قال دې فرمای امیرالمومنین عمر فاروق رضی الله عنه اول دې حدیث ترجمه ته ګورای وې سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول ما اريد دل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نه چ فرمایلي ان مله عمال بيات دعملنو دار مدار او صحت عدمې صحت دا پنیتوننو دی ما كل مر او د هر سړی د پاارب هو چې کمنیې کړ و ما لكلمر مادار سړ د پاارب هو چې کمنیې کړ. ومن كان هجرته الله ورسوله ارغ سوق چې هجرت داغه د دا پاره د رضا او د رسول د الله فهجرتو نو ده هجرت وی د پاره د الله او د رسول د الله ومن كان هجرته لدنيا ارغ هجرت داغه د دا پاره د دنیا یوشوی بوها چې لوي دا او امراث ينيا ن کی هو حا چې د غسر نکا کوي ف هجرته اله مهاجر اله نو حجرت د باغ ستې چې دا غي ته هجرت کړي متفقا علی صحتہ ته دی حدیث په صحت د شیخین او امام بخاری ادیمام مسلم رحم الله اتفق ذ حدیث کی سو خبره تو سوچ کوی حدیث پاک کی سو خبره تو سوچ دے یو خو امیر امیرالمومنین پدی خلفاو کی اول لقب چي د امیرالمومنین ور کړه شوی دی نو دا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہو دے او د دی امیر ډیر دیر لوی شان دے ډیر منعقی بی دی او دا, دا دیر و صفات و خاون دو امیر المومنین دیر و صفات و خاون دو دا عمر د دوی نوم ده ا ابو حفص کونیه دا فاروق د دوی لقب ده دا والد نومه ده خطاب او د والدی نومه ده فتحا د دوی خاندان د جاهلیت پرزو کې ممتاز خاندان او مر رضی الله نو د نبی رسول د هجرت کول نو مخ کی سلوخ کاله وک پیدا شوه کله چې نبی رسول د نبوت اعلان کوو په ابتدا کی د دشمنان دشمنانو کې خو ګرم وو د الله حبیب دې د پاره دعا او کا او دے په اسلام کې داخل شو دا سلوی اختم نمبر دے نه مخی او کم سلوی اختو کسانو ایمان روڑے ادا د نبوت وم کالو کم کالو پا وم کال د نبوت حضرت امیر المومنی نمر فاروق رضی اللہ نو ایمان روړ سلوی اختم دے اب یاد ای مدینی منوری تا حجرت کرے ا پټول غزوات کې د نبی کریم علیه السلام سره شریک ا دایدا خلافت په دور کې ډېر فتوحات شوهه عراق شام بیت المقدس مصر دا علاقې د دای په دور حکومت کې فتح شو دي په دې کې بازي داسې خصوصیاتو او چغې باندې د ممتازو یو يو يود الله يره دې رضياتو اجکل به قران لسو يره نورم سي واشوا اكله بيد الله دې يرني وي هاي کا شرمان چيزو خصو خشاك وي ها او زادو في داشوي ني او د الله د حبیب سره بينتهام مينوا ويهدد بلال الذي الله نوشكلم مسجد الاقصی فتحش وولت هزارو کو نو حضرت امیر المؤمنین رضی الله عنه تا د الله د حبیب غ زمانہ رایا دشوا چې پیغمبر به موجود او حضرت بلال باباونه نو دومره او جلال چې بیا د جرا د وجهنا ځې د جړه اواز چې وچتیي دا وچ دومره زه ته قنااتې چې دولسپې وندونې په جامو کې لږېې د په خوراک کې په جام کې په بسترره کې په هر شي کې انتحاس هذا گیري کوله دومره جززی وه د ټولی دنیا بهشا دی. خدا صدقی و خان بان و باندې بیتل پخپل الله سو له ګول ادب داوی چې د دا مسلمانانو خلیفہ او دا دا غي غلام و وی اواخر کده ته شهادت می لاو دے د مغیره ابن شوبره رضی الله نو فیروز چې کنیہ داغه ابو لؤلؤ نو د بوت په ورځ یو مور اربعاشه ورته ويو موږ د شورو ورځ وایو د ساری په مسکی د شپه گزارووالو او د دې د وژن دې سورې بیمار پروتو د افتي په ورځ لکه نن د افتي ورځ دا په اول د محرم میاشتي د هجرت سلیریشتم کالو د ایت شهادت مله شو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوا کې دفن شو عددې د وصیت مطابق جنازه صہیب رومی رضی الله عنه کا د دنیا بين ز او یو کم سلویخ احادیث منقول لی بازی او و پینز سو و, و دیرس لکلی اچا سو یو کم سلویخ لکلی دا دمر ډیر احادیث دار دمیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیان ہونا منقول لی او دا داغ پورا نسب نام در تا مصنف رحمه الله ذکر کا دا ګور ډېر لوی حدیث ته امام شافعی مولا دی حدیث تا ذ علم درې مې دا چې چاز دکو نو لکې ویښې لمز دکو دوه لافاتره اې په مشکل په سبق خولو کې په سبق زده کولو کې په هر نیک کار کې نیت سمول او نیت حاضرول چې دا او بوځه د سار نتر ماسبغینه او د ماسبغینه ترمازیګر تر زما د دې کړه او سر نیت ته زبا په پتی سار کی زرا لموتہ سرا له او قرنتا سو پرې خون اخر د دې راتلو څه مقصد ده نو کدا مقصد وی او دا نیت وی چې مونږ نه الله راضی شي نو غش په نخه لگے اک نور سم مقاصد نو کڑاو مشو او د قبر او د اخرت نقصان او مشو امام شافعی رحمه الله دیتا د دی علم درې مې سوایو واجو علما دي ته وي سلسل اسلام درې مې اسلام امام ابو داوود رحم الله تاسو ته یاد بیا غدتن نې نسفي فقه ورتوي ا आवाज علماء لیکلي چې شو که اراده کوي چې کتاب می ولیکل نو د دې حدیث ندي ابتدا کوي ځکه هر شي کې ذنیت اے جهاد ته نیت دسه مال لګې جماعت مدرسه جوړه نیت دی دسه یو غریب ته روټای صدقه خیرات ورکه دی دسې د مور خپل لار د استاد د خپل پردي خدمت که نیت پکه سره نو ګور ټول قران ویلی انما نطعمکم لوجه الله الا لله الدين الخالص فدعوا الله مخلصين له الدين اخلاص او سئی نیت د الله په حضور کې د قبولیت مقام ته رسیږي اک نیت سم نی نو کلو ډیر مالمو لګې فردی جزان بم قربان کې شهید بشه او چنیت سم ندې masala masala hal nashwa دا حدیث چې çape عمل راغ او نیت صحیح شو اخلاص راغ نو بس نیم علم خود کو نیم علم د زده کو ادباکي نیم علم د فارزې مهنت او کوشش کوي اگر د اخلاص او نیت بسنګه سمي رذید پارس نه حساب نشی چر دادو دور نفلو نه دیو کلا دور دور ذکر دیو کو اخلاص براشی تا به تر مر گه الله لا جاړی نو پدی جڑا جڑا کی مالک د انسان د نیت هغه سم سم کی بیا د ذع ار کار کی اللہ د الله رضا مقصد وی اودت د اخلاص غعزیب دولت الله ور رسول کی مګر د اخلاص لګ عمل دا څومره لوی دی کچریم اخلاص والا مرتبه تاسو کورئ شي نو شیطان امرت سلامونه کوي به تاسو نه چلیږي ویلا اوغوینهم الا عبادک منهم المخلصین او اډا ټول به گمرا کوب والا اخلاص والا سرزمه وس نه چلیږي باخلاص دمر لویه مرتبه ده چې شیطانم د اخلاصوالو <سؤال> روان دي هتھیار ګرځول اپ 2000 واسو طاقت و چلے نور به حدیث کې ان شاء الله تشریح کو وصلی الله تعالی علی خیر خلق محمد الی و صحابه